З цими словами, в вігідно збудований дім увійшовши, до женихів, до сто він прямо в покої подався. Аргоса ж чорної смерті, недоля спіткала відразу, тільки-но по двадцяти він роках Одіссея побачив. Перший тоді телемах боговидний узрів свинопаса, що увіходив у дім, і до себе його підізвав він, зразу ж кивнувши йому. А той, озирнувшись навколо, крісло узорчате взяв, сидів на нім кравчий, звичайно, що роздавав женихам покраєне м'ясо на ущі. Взявши те крісло, поставив він перед столом Телемаха і сів проти нього якраз. Окличник подав йому долю, М'яса печеного і хліба Поклав йому з кошика в досталь. Слід йому зразу ж тоді й Одісей Увійшов до господи вигляді старця з торбами Жебрущого, богого діда, Що на ціпок опирався І тілом світив крізь лахміття. Сів на порозі обтесанім він під самими дверима, на кипарисний опершись одвірок. Колись його тесля гладко увесь обтисав і вирівняв точно по шнуру. Отже, підкликав до себе тоді телемах свинопаса, вийняв з чудового кошика ще не почату хлібину і м'яса, що зміг обома хопити руками і мовив – гостеві це віднеси, і, подавши по радіуму нишком всіх обійти женихів, прохаючи в них жебранини, вбогим, бо людям не личить соромитись свого убоства. Так він сказав, свинопаджа, словаті почувши близенько, до жебрака підійшов і слово промовив крилате. «Гостю мій, все це тобі телемах посилає і радить всіх обійти женихів, прохаючи в них жебранини. Вбогим, сказав він, не личить соромитись свого убоства». Відповідаючи мови в йому одісей велимудрий, «Зевсе владарю, пошли телемахові щастя між смертних» хай йому збудеться все, чого він душею жадає. Мовивши так, обома охопив він той даток руками і біля ніг своїх склав на палатану торбу нужденну. Їсти почав він, тим часом аед заспівав у покоях, а як скінчив споживати, замовк і співець божественний. Гамір щинили в той час женихи у покоях, а Фіна ж до Одіссея, до сина Лаерта, наблизившись тихо, хліба тоді в женихів просити йому наказала, щоб розпізнать, хто із них справедливий, а хто нечестивий. Та боронити від лиха вона не збиралась нікого. З правого боку почавши, до кожного так він підходив, руку свою простягнувши, мов здавна і звик жебрувати. З жалю вони подавали йому і дивувалися з нього, і один в одного стали розпитувати, хто він і звідки. Отже, Мелантій, козиний пастух, тоді слово промовив. «Слухайте, боже, володарки славетної, що я вам про чужинця скажу? Його й перед цим я вже бачив, то свинопас його наш в цю Господу привів, а яким би родом він міг похвалитись, того я докладно не знаю».